282. Galal al-Din Rumi, muzica, poezia și dansul sacru Muhammad Galal al-Din, cunoscut mai ales sub numele de Rumi, s-a născut la 30 septembrie 1207 la Balk, în orașul Korasan temându se de invazia mongolă, tatăl său, teolog și maestru Sufi, părăsește orașul în 1219 și pleacă în pelerinaj la Meca. În cele din urmă, familia se stabilește la Conia. După moartea tatălui său, Galal Aldin, care avea 24 de ani, studiază la Alep și Damasc. Șapte ani după aceea se reîntoarce la Conia și din 1240 până în 1249 predă jurisprudența și dreptul canonic. Dar la 29 noiembrie 1249, un derviș rătăcitor, Shams din Tabriz, în vârstă de 60 de ani, sosește în oraș. Există mai multe versiuni cu privire la întâlnirea lor. Fiecare dintre acestea relatează mai mult sau mai puțin dramatic convertirea lui Rumi. Vestitul jurist și teolog a devenit unul din cei mai mari mistici și poate cel mai genial poet religios al islamului. Persecutat de discipolii lui Rumi, care erau geloși pe ascendentul său asupra maestrului lor, Shams pleacă la Damasc. El consimte apoi să se reîntoarcă, dar dispare omorât în taină la 3 decembrie 1247. Rumi va fi multă vreme neconsolat. El scrie o culegere de ode mistice care poartă numele maestrului dispărut. Admirabile cântece de dragoste și de jale operă uriașă în întregime dedicată acestei iubiri pământești în aparență, dar care în realitate este o ipostază a dragostei divine. În plus, Rumi instituie concertul spiritual, Sama, cinstire cinstirea lui Shams. Potrivit fiului său, Sultan Valad, citez, Rumi, fără contenire, asculta muzică și dansa. El nu se odihna nici ziua, nici noaptea. Fusese un savant, a devenit un poet. Pusese un ascet, a ajuns să fie înbătat de dragoste, nu de vin. Inima celui iluminat nu bea decât din vinul luminii. Închei citatul. Către sfârșitul vieții, Rumila a ales pe Husam Ad din celebi să le fie cap discipolilor. Datorită în bună măsură lui celebi, maestrul ajunge să-și dicteze opera principală, Matnavi. Se scrie m a -T h n a v i Până la moartea sa, în 1273, rumia a dictat lui celebi distichuri, uneori pe stradă, alteori chiar la baie. Este vorba de o vastă epopee mistică de circa 45.000 de versuri, pe subiecte din Coran și din tradiția profetică, ori pe apologuri, anecdote, legende și teme din folclorul orientan și mediteranean. Rumia a întemeiat o confrerie, Tariga Maulauia, căci discipolii și prietenii îi spuneau Maulana, maestrul nostru pronunțat în turcă Mevlana. Tariga Maulauia se scrie T-A-R-I-Q-A, spațiu M-A-W-L-A-W-I-Y-A. Maulana se scrie M-A-W-L-A-N-A. În Occident, confreria e numită de timpuriu a dervișilor rotitori, căci în timpul concertului ceremonial, Sama, dansatorii se învârtau din ce în ce mai repede în jurul lor și în cerc împrejurul încăperii. Citez. În ritmurile muzicii, zice Rumi, este ascuns un secret. Dacă l-aș dezvălui, el ar nimici lumea. Închei okay, citatul. Într-adevăr, muzica trezește spiritul, făcându-l să-și amintească de adevărata lui patrie și de țelul final. Citez. Noi toți am făcut parte din trupul lui Adam și am ascultat cândva aceste cântece în paradis. Deși apa și lutul au turnat îndoiala în noi, totuși ni le mai reamintim întru câtva. Închei citatul. Nota 24 Amintirea șederii în paradis și așteptarea trâmbiții judecății de apoi sunt teme atestate de cea mai veche tradiție sufii. Închei nota. La fel ca muzica și poezia sacră, dansul ecstatic se practica de la început în sufis. După unii sufi, dansul lor extatic ar fi fost o reproducere a dansului îngerilor. În tarica instaurată de rumii, dar organizată mai ales de Zultan Valad, fiul său, dansul are un caracter cosmic și teologic. Dervișii sunt îmbrăcați în alb ca într-un lințoliu și își pun deasupra o mantie neagră, simbol al mormântului, și poartă pe cap o tocă de fetru, imaginea pietrei tombale musulmane. Nota 25. Acest simbolism, prezent de la început în Samă, este precizat de divanul marelui poet, turc Mehmed Celebi. Închei nota. Șeicul reprezintă un intermediar între cer și pământ. Muzicienii cântă dintr-un flaut de trestie, nei, și bat din tobe și din timpale. Încăperea în care se rotesc și înfățișează universul, plantele rotindu-se în jurul soarelui și în jurul lor. Tobele evocă trâmbițele judecății de apoi. Cercul dansatorilor e format din două semicercuri, dintre care unul le reprezintă arcul descinderii sau al involuției sufletelor în materie și celălalt arcul ascensiunii sufletelor către Dumnezeu. Când ritmul ajunge foarte rapid, șeicul intră în dans și se învârtește în centrul cercului, căci cel închipuie soarele. Citez, este momentul suprem al unirii realizate, închei citatul. Adăugăm că dansul dervișilor nu duce decât foarte rar și doar în arii marginale la transe psihopatice. Rolul lui Rumi în regenerarea islamului este imens. Operele sale au fost citite, traduse și comentate în întreg spațiul lumii musulmane. Această excepțională popularitate demonstrează încă o dată importanța creativității artistice, mai ales a poeziei în aprofundarea vieții religioase ca și alți mistici, dar cu o ardență pasională și cu o forță poetică inegalabilă, Ruminul încetează să exalte iubirea divină. Fără dragoste, lumea n-ar fi vie, închei citatul. Poezia sa mistică abundă în simboluri din sfera dansului și a muzicii. În pofida unor influențe neoplatoniciene, teologia lui este destul de complexă și în egală măsură personală, atașată tradiții și totuși plină de îndrăznală. Rumi insistă asupra necesității de a atinge non-ființa pentru a putea deveni și a fi. El face de altfel numeroase aluzii la Al-Halag. Existența umană se desfășoară potrivit voinței și planului creatorului. Omul a fost însărcinat de Dumnezeu să fie un intermediar între el și lume. Căci nu în zadar omul a trebuit să parf, curgă drumul de la sămânță la rațiune. Citesc, din clipa în care vii spre existență în lumea aceasta, o scară este ridicată înaintea ca să te poți salva, închei citatul. Omul a fost la început mineral, apoi plantă, apoi animal. Citesc, pe urmă ai fost făcut om, ai fost înzestrat cu cunoaștere, gândire, credință, închei citatul. La sfârșit, omul va deveni înger și casa lui va fi în cer, dar nici acesta nu este stadiul final. Citesc e chiar și condiția angelică pătrunde în acest ocean, al unității divine, pentru ca stropul tău de apă să devină mare întinsă, închei citatul. Într-un faimos pasaj din Matnavi, 2 roman, 1157, rumii explică natura originar teomorfă a omului făcute după chipul lui Dumnezeu. Citez, imaginea mea rămâne întibărită în inima regelui. Inima regelui ar fi bolnavă fără imaginea mea. Lumina inteligențelor izvorăște din gândirea mea. Cerul a fost creat din natura mea originară. Eu am o împărțire a spiritului. Eu nu sunt născută dată cu regele, dar primesc de la el lumina sa în teofanie. Închei citatul.